Шок тривав недовго, паніка накрила її майже одразу. Згортаючись у животі, підіймаючись хребтом, швидко як лапки комахи чи пальці мерця. Піп дивилася на свої навушники у пакеті з речовими доказами і не розуміла. Ні, це не могло бути правдою. Вона ж бачила їх минулого тижня, хіба ні? Коли працювала над аудіо з Джекі? Ні-ні, вона ж не могла їх знайти. Думала Джош знову позичив. «Ні, востаннє вони були в неї того дня». Вона зняла їх, поклала до рюкзака перед тим, як постукати у двері над. А потім Джейсон схопив її. «Це твої?» – спитав Гокінс. Його погляд відчувався фізично, як свербіж, якого не позбутись, уважно стежачи за нею, щоб упіймати бодай натяк на правду. Вона не могла йому цього дати. «Виглядають схоже», – сказала Піп, говорила повільно, – Впевнено, крізь паніку і серце, яке калатало, як у колібрі. Можна подивитись ближче. Гокінс посунув пакети з доказами через стіл, і Піп вп'ялася поглядом у навушники, удаючи, що їх розглядає, виграючи собі час на роздуми. Джейсон мала її рюкзак у своїй машині. Вона перевірила, коли вони зраві залишали місце події, і була певна, що все, що пакувала того дня, при ній. Все, окрім навушників, вона про них не подумала, бо вони були покладені вже після всього, але куди коли ні, цей виродок. Джейсон мусив їх витягти. Коли залишив її там обмотано скотчем, поїхав додому, перерив у її рюкзаку, знайшов навушники і забрав, бо це був його трофей, символ його шостої жертви, те, що він тримав би біля себе, щоб знову пережити азарт вбивства, її навушники стали його трофеєм. «Ось навіщо він їх забрав, цей виродок?» Гокінс прокашлявся. Піп підвела на нього очі. Як їй реагувати, як діяти, чи залишилися ще якісь варіанти? Він упіймав її на брехні, прямий зв'язок із жертвою. «Чорт, чорта!» «Така», – тихо сказала вона. «Це мої, звісно, ось наклейка». Гокінз кивнув, і тепер Піп зрозуміла той погляд у його очах і зненавиділа його за це. Він загнав її у пастку. Він спіймав її. Слів павутину, яку вона не бачила, поки вона не обвила її, перекриваючи повітря. Невільна, незахищена, невільна. А чому команда судових експертів знайшла твої навушники у будинку Джейсона Белла? Я затнулася Піп. Я чесно не можу сказати. Я не знаю, де вони були, у його спальні, сказав Гокінс. У верхній шухляді його тумбочки біля ліжка. Я не розумію, сказала Піп. І це була неправда, бо вона чудово знала, чому вони там і як туди потрапили, але не могла знайти інших слів. У голові все крутилося, план розсипався на тисячу уламків, що лунали за її очима. «Ти казала, що користуєшся навушниками щодня?» «Постійно», – процитував він її. «Але ти не спілкувалася з Джейсоном Беллом із квітня. То як твої навушники опинилися там?» Я не знаю, сказала вона, рухаючись у кріслі. Ні, не рухайся, це виглядає підозріло. Сиди рівно, дивися у відповідь. Я користуюсь ними постійно, але останнім часом їх не бачила. Що таке останнім часом? Не знаю, можливо, тиждень чи більше, сказала вона. Може, десь залишила, справді не пам'ятаю. Ні, м'яко промовив Гокінс. Ні, Піп подивилася йому в очі, але її погляд був слабшим за його. Кров на її руках, пістолет у серці, гіркота в горлі і клітка, що стискає руки. Болить, як скоч на шкірі. «Я так само розгублена, як і ви». «Жодного пояснення», – сказав Гокінс. «Ні, жодного», – відповіла Піп. «Я навіть не помітила, що вони зникли. То, мабуть, вони зникли нещодавно?» – спитав він. «Може, дев'ять чи десять днів тому ти могла їх загубити того ж дня, що й телефон?» Піп зрозуміла. Він їй не вірив. Він не піде за її сценарієм. Вона більше не була просто сторонньою у цій справі. Тепер між нею і Джейсоном був прямий зв'язок. Гокінс знайшов її, справжню її, а не ту, яку вона підставила йому. Він переміг. «Я справді не знаю», – сказала Піпе, і страх повернувся. Урвище всередині голови, дихання частіше є, горло стискається. «Можу запитати у родини». Може, вони пам'ятають, коли востаннє бачили мене з цими навушниками, але я не розумію, як це сталося. «Добре», – сказав Гокінс. «Їй треба йти, вибиратися звідси, поки паніка не вийшла на обличчя, і вона не змогла це приховати. Треба йти, і вона може, це інтерф'ю добровільне, вони не можуть її заарештувати. Поки що навушники, лише непрямий докази їм треба більше. Власне, мені вже треба бігти». Мама скоро поведе мене купувати речі для університету. Я їду вже на цих вихідних, а ще нічого не зібрала. Все відкладаю на останню хвилину, як вона каже. Запитаю вдома, чи пам'ятають, коли я востаннє була з цими навушниками, і дам вам знати. Вона підвелася. Інтерв'ю закінчено, 11 годин 57 хвилин. Гокінс натиснув «Е-стоп». На диктофоні теж підвівся, забравши пакети з доказами. «Я проведу тебе», – сказав він. «Ні», – сказала Піп від дверей. «Ні, не треба. Я тут уже була не один раз, дорогу знаю». Назад у той коридор, у цьому поганому-поганому місці, кров на руках, кров на обличчі і повсюди, вона позначена червоним, поки спотикається на вихід, перевернула ноутбук. Схвильовані пальці, ледь не впустила його».